De nem sokáig gondolkodhatott a megmenekülésükről. A gép felszakadt testén hatalmas erővel tódult be a víz. Miközben gyorsan kikapcsolta a biztonsági övét, Bill jött felé a pilóta fülkéből. Nem sérültél meg, Dick, dadogta. Nem tudom, vagyis nem hiszem, mert mindenemet tudom mozgatni. Hajszál híján odavesztünk. Ki kell innen jutnunk, mielőtt elsüllyed ez az ócskavas.